Sacittor de proză. Mai mor puțin de azi pe mâine, mai curge în sânge în vene, mărătă pe un colz de pâine, et ubi patria ubi bene. Mai mor puțin în glumă, poate, ca o floare exilată în glastră, E cineva tot s-o bătând cu coasa în fereastră. Mai mor puțin, tânjind la tine, tot așteptând să apară luna. Mai mor puțin, oare cu cine? Nu vreau să știu, mie tot una. Și iar văd floarea moartă în glastră Și pescărușul prins în plasă Ciocane, coasă, în fereastră Dar eu cu cine stau la masă? Cindă cu zaruri măsluite În jocul care-i jocul sorții Și scoate chipuri prăfuite La stâlpii vechi din fața porții Mai mor și azi ca niciodată Și poate o să mai mor și mâine de ce e luna mai lăsată și seamănă cu un colț de câine? Malul stâng de Danub, sferă prinsă într-un cub, Mal și pește descompus, luna agățată sus, Dor de geți și de cumani, de o viață fără ani, Dor de noie și de arcă, de eu răstignit pe o barcă, de vichinși, de vichinge, Peste sufletul meu ninge, Visul meu, cel visuit, De domn nou nemiluit, Mă reîntoarce iar la cub, Gânguritul de hulub, Cubul meu ciopit, La muche, pișcătură de păduche, Cubul meu rănit în parte, Dinspre tine mă desparte, Dinspre tine și Danub. Eul, reînchis în cub, se ascunde între laturi, Ia cu el vikingi vichinge, rănile de lile linge. Pe un mal de din Danub, moare viața într-un cub, Ochiul drept și ochiul stâng, peste umăr, mi plâng. să de tordă roșă Dalvam în oglindă pășind în dosul ei atracție și vină ce pierzi dacă mai vrei În lumea din oglindă sau din afara ei, de-o cheamă, o să vină. Ce pierzi, dacă n vrei? Dacă pășim de mână în spate de miroar, vom sta acolo până dăm 00 zero în zar. Alintă-te, iubitos, zâmbește. Ce o să faci? Ascunde-te de mine sau Vino să mă-mpaci. Când îți spun iubesc, îți spun cu dinții, cu limba, cu buzele, cu saliva, cu brațele, cu pieptul și pielea, cu ochii și părul, cu vocea și amigdalele, cu palmele, degetele și unghiile, cu șalele și vintrele, coapsele și pulpele, tălpile și gleznele. Când îți spun iubesc, sau seretle, ca-i lăviu, jotem, ihlibedih, aud un insistând insistând în spatele meu în spatele umbrei mele în spatele umbrei umbrei mele un glas a uitat de călcâiul lui ahile